Дивилася, і за якийсь час починало здаватися, що мій круглий живіт пульсує, непокоїться в унісон зі мною. І небавом я вловлювала дискомфорт. Десь у моїх глибинах гніздився біль. Я його чула фізично, і тоді починала корчитися, звиватися. Нібито від переймів, я стогнала, схлипувала, затуляючи рот долоною, як під час уже нестерпного болю. О, як мені хотілося в такі хвилини кричати, не самовітити, лякаючи сусідів через стіни. Але я дужче сцеплювала зуби, так ніби і справді томувала біль заганяючи його у безмовне горло. Щоразу після тривалих імітацій відчиняла вікно і з полегкістю впускала вивільнену кульку на волю. Гумовий м'ячик, трішки побешкетувавши перед моїми очима, відлітав у небо, забавляючи зір кольоровими розписами, а далі – Зникав з очей у височині, надовго залишаючи в грудях відчуття трепету й солодкості. Так тривало доти, доки одного разу м'ячик не зачепився за балконне бильце і не луснув з такою силою, ніби то десь поблизу розірвалася граната. І я зрозуміла, що навіть. Кулька, маленька, позата, мертва, кулька мстить мені за колись умертлене мною дитя. Відтоді я більше ніколи не купувала надувних іграшок, але й не злюбила вагітних. До цього я могла довго ходити на зерці за жінкою з вивершеним животом, Малуватися, як красиво і урочисто несе вона в собі крихітку життя. Могла прийти в жіночу консультацію, сісти під кабінетом, де було найбільше жінок до родового періоду, вибрати якийсь один найбільший живіт і не спускати з нього очей, поки він не здригнеться під ударом ніжки чи рушчки, Зсередини. Тоді моментом я прикладала долоню до порожнього черва і йшла блудити вулицями, як божевільна, дослуховуючись, чи не подасть якийсь знак і моє черво. А тепер я ненавиджу вагітних. Іноді стримую себе неймовірно і чим швидше – Відводжу погляд від пузатих жінок, щоб зненацька не вдарити котрусь по його кумполу. Кожна із них носить моє дитя. Я хотіла би його вкрасти у своє порожнє черево. 17 серпня. Сьогодні я знову згадала у гіркову сорочечку, яка за ніч зробилася за малою. І мені так різко стало погано, що я б утопилася. Тим паче водойма недалеко. За день два тіло спливе, і його швидко впізнають сусіди моєї розумної подруги. А решта – не моя справа. 18 серпня. Учора від дурного спинила думка, що тут топитися не слід. Моя добра подруга невинна в моїй драмі, щоб потім невинну жінку тягали міліціями, а ще потім все може бути. Посадили за таку ж тюремну огорожу, як онде, бо в попереду. Двадцять восьме вересня дві тисячі.